היפופוטן! יצאנו לרחוב לשאול מדוע אנשים מתאבדים. בגלל היוקרה. יכתבו עלינו בעיתון. בגלל המוזיקה. מה זאת אומרת בגלל המוזיקה? תראה, אני שם חבל סביב הצוואר, אני מחזק אותו, הוא משה חזק. או, בגלל המוזיקה, בשביל לדעת איך מרגיש אדם שקופץ מהגג החלטנו לראשונה ברדיו להצמיד מיקרופון לאדם שקופץ מגג פרויקט השלום האם אתה מוכן? כן, אני מוכן לקפיצה, שתיים, שלוש! ספר מה אתה מרגיש, מהר! הלוף מפה מדהים, רואים הכל, יש תגים מצומת מורשה לכיוון גלילות, יש אומץ בכביש החוף בגלל מסעית חונה אה, נפלו לי מפתחות! לאחרונה נוספה תופעת מסיבות הגג כן, שלום לך, אנחנו מארגנים את זה, בסוף המסיבה אנחנו כולנו קופצים מהגג, תשלום כמובן מראש, אין כניסה מתחת לגיל 18, ולאמבולנסים. נמצא איתנו באולפן פסיכולוג. שלום. שלום. תראה, יש היום המון שיטות להתאבד. מדובר במקצוענים. יש לך לדוגמה את שיטת האבטיח והסכין. מה זה? זה לאכול אבטיח, ואת תתאבד עם סכין, מה חשבת? <laughs> יש גם עם כדורים. מה, מה זה? לוקחים כדורים, מה קרה לך היום? חשבתי שאתה יותר חכם. למה? למה זה קורה? זה לא קורה. תודה רבה. אה, אצלנו כל יום שישי הולכים כל המשפחה להתאבד. נוט ויקטור מגיע עם הטנדר, נוסעים לחוף הג'ורה בבת ים, הולכים להתאבד שעתיים ואז חוזרים הביתה. שוחים שעתיים, תראה. שוחים. שוחים, כן, שוחים. ואחרי שהוצאים מהמים, תוקעים שקים בבטן כולם. מתנגבים. מתנגבים, כן, לא. מתנגבים. ופעם, נוט ויקטור איחר, עזוב, הוא דחף לו צינור למוח. צלצל לשאול